Раз обоє стають лицем до лиця підніті струн, і наново сказати можна вдягнуті в плоть, раптово змінену, як навчає нас апостол народів. Майстер помер з горючою ненавистю до особи, вбитої його рукою, з ненавистю до шогуба. Хто виправдував свій вчинок, і так воскрешений, на грімний поклик з небес. Знано здавна. Як правило, вбивці потім довго і страшенно ненавидять свою жертву, складаючи їй найгірший осуд, як провинній в тому, що сталося. Подібно майстрові, в серці повно чорного вогню проти колишньої дружини. І вона, своєю чергою, озлоблена вкрай. Як тільки спроможна лютувати людська істота на свого погубника в жахливій смерті вбитої. Чи кинуться в бійку? Відомо ж нам? і святотечного передання, що люди воскреснуть в тому стані душевному, в якому померли. Серед непочислимих множин, піднятих з їх смертельного тліну, чи розгориться братозгубна сварка, чи супроти того вляжеться навіть спомін про неї перед страшним судом. Як можна думати? Невідомо. Мені трудний здогад. Відмовляє Олег, коли його самого, настигши недоброю хвилою, мов чорним отруєним напливом, приполонила згадка про мандри з майстром Гремником до моторошного закладища, прикритого на вступах, ніби науковістю зіркознавства. Вспом'янулося, як там, граючи на довір'ї для високозначних запевнень, з переступною спритністю затягають до душу пропадної прірви духовної, Звідки годі вирватись, хіба що крізь смерть, як випало покійному майстрові. Після брами вхідної з близьком астрологічного знахідництва, мов на верхів'ях астрофізики, автоматично вкочуються гості в другу брамність. До невуявної мерзенності, мов на самому найсморіднішому донищі адства. Там обкурені з цілою наркотичною атмосферою, в якій подурілі відвідувачі прив'язуються зорами до аренища з розграваними непристойностями, як серед найбруднішого мавп'ярства. Гремник обсівся там, насвоєний для нелюдяної здичавілости, бо був надто певний твердості своєї вдачі, мовляв, пройду наскрізь і виберуся знов до сонця. А ні, обламано його душу у пекельному побранстві, аж до метафізичного приводу на погибельний вчинок для двох – його дружини і його самого. Тепер черга моя подумалася Паладюкові. По Хоч я вирвався і вибіг звідти на половині переходу, підсвітницька навала діяв в Тогоні по мою душу. Отямлюючися з нападного спомену, він обмислює власну долю. Що от померли він сам і Таїса – і рядом їх похоронено. І приблудилися на сурмний знак Архангела, то як? Чи будуть далі звороговані і внесуть отруєну черноту свого почуття в райські сфери? Ні, неможливо. Сам би остерігся входити, поки очиститься. І так запропонує Таїсі. А крізь свої подуми чує знов, як терпеливо, обережною настійністю нестріха довідується. Все ж почнемо розмисли. «Про невідомий стан, невідворотний для кожного з нас, бо всяк помирає таки з непогашеними злостями, дущими чи слабішими, то чи зможемо там, в оскрешенні припокликові, люби примиритися всі враз? Чи, мабуть, невдача? І що тоді? Чи загорнути всіх до огненного ямища в космосі на останній глибині, замкнутій навічно?» Олег, зрештою, зібрався з душевними силами, Ствердити супроти свого остраху. Так, справді, всі прочорнені відразністю, і будем спинені на вході. Мені здається, протиставої до Спасителя втруджується погубитель, особливо на війнах. Де здебільшого помирають убивниками, як оскаженілі мордерці, так що присуджуються відразу на відгін від вічного порятунку. Тому тепер воєнність розбурхана до світового розмаху і безперервно помножується, як всеспалююча індустрія душопогибельності. При все зброї з огненним боєм, як названо колись. Якими деяволістичними гинуть багато мільйонів на плацдармах війни, такими будуть воскрешені в сурмний час для неминучого розсуду.